Псалом 17. Вислухай, Господи, справедливу мою справу, почуй моє благання, прихили вухо до мольби моєї з уст нелукавих. Від Тебе має вийти моє слушне право, очі твої нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце, навідаєшся уночі до мене, вогнем мене випробуєш, несправедливості в мені не знайдеш. Уста мої не согрішили людським робом. За словом уст твоїх, зберіг я путь закону. Стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислуховуєш мене, о Боже. Нахили до мене твоє вухо, вислухай моє слово. Яви твою предивну милість. Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока. Сховай мене в тіні крил твоїх від грішників, які на мене насідають. Вороги мої люті, кругом мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами згорда промовляють. Ось вони, на кожнім кроці мене обступили, тільки й чекають, щоб мене на землю повалити. Не наче лев, який на здобич зазіхає, як те ливиня, що засідає в сховку. Встань, Господи, іди на нього та повали його, врятуй Твоїм мечем від грішника, мою душу, від смертних, Господи, рукою Твоєю, від людей, яких доля – життя дочасне, яких живіт Ти наповняєш достатками своїми, ними – Насичуються їхні діти, рештки ж лишають своїм немовлятам, а я в моїй правді твоє лице побачу і, проснувшися, насичусь твоїм видом».